14. Лютий 1905 року. Східний, Лондон. Біля входу в будинок 42 на Fashion стрит стояв на варті самотній констебль. Інспектор Гуч ледь накинув на нього оком, заходячи у передпокій. Мий звайтлоу за ним. Коридор був порожній. Мешканці будинку, що лишилися вдома, поховалися по своїх кімнатах, щоб не плутатись у нас під ногами. Навіть гул їхніх розмов за тоненькими стінами примовк обірвався, щойно залунали наші кроки. «Куди?» – запитав Гуч. «Угору», – відповів Вайтлов. Двері до кімнати Драмондів на швидку руч закріпили, обмотавши мотузку навколо дверної ручки і прибивши її цвяхом до того, що лишилося від кусяка. Гуч розв'язав мотузку і увійшов. Схоже, тут нічого не змінилося, відколи я пішов звідси кілька годин тому. Латунне ліжко і закривавлений матрац по центру кімнати. Сталева скриня під ним, письмовий стіл, стілеці із шаллю, бесі накинутою на спинку, стара шафа з розчахнутими дверцятами та валізами нагорі. Гуч неквапливо обійшов кімнату, зупинившись біля столу і висунув маленьку шухлядку з-під стільниці. Оглянув міст без цікавості, закрив. Тоді повернувся до ліжка. Він провів рукою по металевих прутах у зголів'я, надавив на матрац, який поскаржився металевим скрипом. Нахилившись, витяг із-під ліжка валізу і покрутив замок. Той тримався міцно. Гуч випрямився, відступив і оглянув кімнату цілком. «Де простирадла?» Ми з Вайтлоу перезернулися. «Ними скористалися, щоб знести жінку в екіпаж», – пояснив Вайтлоу. «Не пам'ятаю, що з ними сталося після цього. Може, вони так і лишилися в лікарні, або ж хтось із мешканців міг забрати їх, щоб випрати?» Гуч утупив у нього погляд. «Ці простирадла – докази з місця злочину, сержанти. Йдіть і знайдіть їх, негайно!» Наказ було віддано Вайтлоу. Але як молодший офіцер я вирішив, що мушу виконати його, тож рушив до дверей. «Не ви!» – зупинив мене Гуч. «Маю до вас кілька запитань, констеблю!» Він повернувся до Вайтлоу. «Ідіть, сержанте, знайдіть мені ті простирадла!» Він почекав, доки Вайтлоу піде, тоді підійшов до дверей і оглянув замок і розбитий косяк, повільно провівши пальцями по розчепленому дереву. «Кажете, що було замкнено зсередини?» – гадаю так, сер. «Ключ я знайшов он там, на підлозі». Я витяг із кишені хусточку, розгорнув і показав йому ключ. І вперше, відколи я його побачив, помітив, що на обличчі в нього з'явилася усмішка. Ви не торкалися його голими руками? Ні, сер. Іноді до нас усміхається сама доля. Про роботу детектива я нічого не знав, але прочитав досить, щоб усвідомлювати, що майбутнє поліції в наукових методах і відбитки пальців – ключова частина цього майбутнього. «Гарний хлопчик», – похвалив Гуч, забираючи у мене з горток. Він підгорнув хусточку так, щоб та закривала лише кільце ключа, вставив його в замок і повернув. Засувка, клацнувши, гладенько сковзнула в отвір. Інспектор повернув ключ іще раз. Засувка повернулася у вихідне положення, після чого він похитав ключ у замку з боку в бік. Цього було достатньо, щоб припустити, що кількох сильних ударів вистачило, щоб виламати двері з косяка і вибити ключ. Лишивши ключ у замку, Гуч вийшов із кімнати і зачинив за собою двері. Тоді зі страшенним тріском двері розчахнулися, вдарившись об стіну. Ключ важко впав на підлогу, хоча ближче до стіни, а не біля дверної рами, де я його знайшов. Але це можна пояснити тим, що на той час двері були замкнені. Ключ могло вибити першим ударом, а двері відчинилися після наступного. Гуч повернувся до кімнати, підняв ключ моєю хусточкою і загорнув його. «Я так розумію, що без носовичка ви не помрете», – сказав він, опускаючи ключа до кишені. Отже, – продовжив він, – якщо припустити, що двері кімнати були замкнені зсередини, і ключ стирчав у замку, і припустити, що наш нападник не примара, тоді постає таке питання – як він увійшов? Ми разом повернулися до вікна. Уайтлоу повернувся із закривавленими простирадлами саме тоді, коли я збирався висунутися із вікна. За ним, стискаючи кашкета в руці, стояв Том Драмонд. обличчя його було сірим, як попіл. Сержант представив його Гучу. Моє співчуття, містер Драмонде, – сказав інспектор, – запевняю вас, ми обов'язково впіймаємо того, хто це зробив. Не схоже, щоб Драмонд його слухав. А поки, – продовжив Гуч, – як я зрозумів, ви останній, хто бачив вашу дружину живою до того, як на неї напали. «Якщо ви так кажете», – буркнув Драмунт. «Розкажіть своїми словами, що сталося вранці». Чоловік переказав історію, яка збігалася з тим, що я почув від його приятеля Фінлі у скривавленому серці. Він піднявся о п'ятій ранку, і після того, як Бесі заварила йому горнятко кави, пішов до доків Святої Катерини шукати на сьогодні роботи. Там він зустрівся з Фінлі, і, не знайшовши нічого, на чому можна було б заробити, вони вирішили спробувати щастя у скривавленому серці, заскочивши дорогою на Фешн-стрит. — А навіщо ви вирішили це зробити? — запитав Гуч. — Заскочити додому. Драмонт заблимав очима. — Поїсти чогось? — І що було? — Що? — На сніданок, — пояснив Гуч. — Що ви їли? Хліб із сиром, відповів Драмонд, провівши рукою по волосю. Дружину бачили? Ні, вона була на горі. Тож, якщо бути точним, ви кажете, що не бачили її, не бачив у кухні. Після цього ви піднімалися до своєї кімнати. Драмонд перевів погляд з Гуча на Вайтлоу, тоді на мене. В його голові явно щось відбувалося. Так, нарешті вимовив він. Перед тим, як піти, я піднявся попрощатися з Бесі. — У котрій годині це було? — Десь о пів на дев'яту. — Розкажіть, що сталося? Драмунт завагався. — Що ж розказувати? Я піднявся, двері були зачинені, я постукав, гукнув, що це я. Вона відчинила, ми хвилинку потеревенили, і я пішов. — І про що ви за цю хвилину поговорили? — «Ну, я сказав, що піду до Бетнелл-Грін», – сказав він, і голос його раптом знизився до шепоту. «І спробую пошукати роботи там». «Що вона на це відповіла?» «Небагато». «І на це пішла ціла хвилина?» – уточнив Гуч. Драмунт не відповів. «Про що ви ще говорили?» – не відступав інспектор. У голосі його забраніли загрозливі нотки. «Я...» Я не пам'ятаю. Це був не мій обов'язок, але мене це не стримало. Ви просили у неї грошей? Гуч із Драмундом разом обернулися до мене. Гуч заговорив першим. Ну, відповідайте на запитання констебля. Ви просили у дружини грошей? Драмонд посувався. Може, й просив. Інспектор підбадьорив мене поглядом. Набравшись мужності, я провадив далі. Бесі Драмонт, сер. Вона працювала економкою і ще збирала квартплату з інших мешканців будинку. Можливо, вона заробляла більше, ніж Драмонт. Принаймні, платня у неї була регулярною. З цього погляду Бесі навряд чи була унікальною. Якщо тільки робити, що читати газети, можна було дійти висновку, що єдиними жінками, які працюють у Лондоні, були вчительки, няньки та повії. Але тут, у східній частині, таке припущення було б до смішного хибним. Правда полягала в тому, що більшість жінок у Вайтчепелі працювали. Тут можна було знайти швачок, кухарок, прибиральниць, представниць і ще здюжини інших професій. Вони мусили це робити, щоб мати їжу на столі, коли їхні чоловіки не могли знайти роботи в доках. Я навіть підозрюю, що частково через цей заробіток Драмонд і одружився з Бесі. Але він, як і більшість чоловіків у схожих обставинах, заперечував, що отримував грошенята від своєї жінки. Інакше не позбутись йому ганьби і слави тюхтія. І дилема ця часто-густо вирішувалася з допомогою фізичного насильства. Просто, щоб нагадати дружині, хто в домі господар. Бесі була не першою жінкою в істенді, яка стала жертвою іронії. Давала гроші чоловіку на пиво, а замість подяки отримувала синці. Та й не останньою. Гуч подивився на Драмонда. «Скільки ви просили?» «Кілька шилінгів Драмонд зім'яв кашкет пальцями. «Вона дала?» – Драмонд кивнув. Отак просто? Ви попросили у неї важко зароблені гроші, щоб просидіти в пабі цілий день, розпиваючи пиво з приятелями, а вона усміхнулася і дала?» «Так вона і зробила», – вперто повторив Драмонд. «Вона була моєю дружиною, знала своє місце». «Не сумніваюся в цьому», – Гуч оцінив розміра чоловіка. Не сумніваюся. Що далі? Ви взяли гроші і пішли? Саме так, кивнув Драмонт. Спустився вниз, гукнув Фінлі, і ми пішли. І це останнє ви бачили свою дружину? Драмонд ковтнув. Так. А коли ви пішли, Бесі замкнула за вами двері? Гадаю, так, відповів Драмонд. Вона завжди так робила. Це вже стало звичкою. Ви маєте ключ? Драмунт похитав головою. «Вона мені не дала». «Чи є ще один ключ від цих дверей, крім того, що був у вашої дружини?» «Якщо й був, вона нічого мені не казала про нього». Гуч поміркував над словами Драмунта. «Це веде до того ж висновку, якого дійшли ми з сержантом. Лишається один єдиний вихід з кімнати через вікно». Він повернувся до мене. «Констеблю, не будете такі люб'язні?» Я перехилився через підвіконня і визирнув із вікна. Внизу був дворик між задньою частиною будинку з цього боку Fashion Street та будинком на протилежній вулиці. Особливість будинку 42 полягала в тому, що якби я дивився з фасаду, то до землі був би лише один поверх, і з задньої частини, завдяки підвалу, до землі було два поверхи. Дивитися особливо не було на що. Посеред брудного двору стояла обшарпана господарська будівля, тягнулася мотузка з сірою білизною, за нею уламки істенського життя. Цвинтарі рожавих візків, поламані меблі та кургани сміття. Усе це перетворене на ігровий майданчик племенем босоногих напівголих дітей. Спуститися з підвіконня на землю можна було лише поклавшись на бога та стрибнувши з висоти 30 футів надто високо, якщо цінуєш свої кінцівки. Висунувшись іще далі, я оглянув стіни з обох боків. Жалюгідна цегла, вкрита сажею і місцями вищерблена до жовтуватого вапняного розчину під нею. Далі інші підвіконня, але до кожного понад 10 футів. Надто далеко для будь-кого, крім акробата-самогубця. Утім, з одного боку спускалася ринва – до прогнилої стіни вона кріпилася допотопними скобами і десь за фут під вікном обламувалася. Одразу ж під місцем зламу стіна набула темно-зеленого кольору і намокла від цівки води, що стікала в каламутну калюжу внизу. До труби легко можна було дотягнутися. Коли б якийсь чоловік, що не боїться висоти, став на підвіконня, то цілком міг схопитись за неї. Я, витягнувши її вгору, і простежив шлях труби до самого жолоба вздовж даху. До нього можна було дістати з підвіконня поверхом вище. Я затяг себе назад до кімнати і вистроючився. — Спуститися звідси не можна, — звітував я. Але чоловік у гарній фізичній формі міг би скористатися ринвою і залізти на підвіконня поверху над нами чи навіть видертись на дах. Гуч повернувся до Драмунда. — Хто мешкає в кімнаті над вами? Драмон допустив очі і похитав головою. «Я мусив здогадатись». «Здогадатись про що?» «Фогель», – пояснив Драмонд, – «жид угорі. Він палає якоюсь нездоровою симпатією до Бесі. Я не раз бачив, як цей покидюк витріщався на неї». Гуч подивився на сержанта Вайтлоу тоді на мене. Вираз його обличчя сказав нам усе, що ми мусили знати. За хвилину ми вже стояли поверхом вище біля дверей фогеля. Сержант Вайтлоу посмикав ручку, тоді гучно постукав по облупленій фарбі. «Відчиніть поліція!» Усередині було тихо. Вайтлоу знову постукав. Тоді подивився на Гуча. «Ламати, сер. Інспектор на мить задумався. «Так». Вайтлоу напружився і приготувався кинутись на двері. «Стривайте», – вигукнув я. «Мусить бути інший вихід». Я повернувся з Томом Драмондом до його кімнати і наказав йому відчинити двері шафи. «Весі мусила мати ключі від решти кімнат», – пояснив я. «Вона ж бо доглядала за всім будинком за дорученням свого роботодавця». Із підкупи одягу Драмунд витяг маленький металевий сейф. «Вона тут тримала платню за кімнати», – запитав я. «Так», – відповів Драмунд. Він поставив сейф на письмовий стіл і висунув шухлядку під стільницею. Ось, дістав він маленький ключ. Я взяв його, відімкнув сейф і підняв кришку. Грошей не було, якщо не брати до уваги кількох шилінгів. Я відсунув монети і невеличкий записничок, і витяг зв'язку ключів. Закривши скриньку, я повернув її Драмонду, а той поклав її до шафи. І за мить ми вже піднімались сходами до Гуча й Вайтлоу, який чекали на нас. Я гордо тримав ключі в піднятій руці, як трофей. Хотів вставити один із них у замок, але Гуч зупинив мене може, містер Драмонд підбере ключ. Драмонд вибрав один, вставив його в замок і повернув. Замок задоволено клацнув, і засувка відчинилася. Та не встиг Драмонт повернути ручки, як Вайтлов витягнув руку, зупиняючи його. Якщо ви не проти містера Драмонт, сказав він, відтепер це справа поліції. Інспектор Гульч першим пройшов у двері до кімнати з низькою стелею, меншої та убогішої ніжу Драмондів. Там було лише ліжко, комоди з валізою під ним, стільцем і столом, на якому стояло щось на кшталт лищат і лежало кілька металевих інструментів. Перше, що мене вразило, запах. Гострий, їдкий, задушливий сморід, від якого горлянка запалала, як від чистої горілки. В очах защипало. Гуч закашлявся витяг із кишені хусточку і підніс до обличчя. Я б теж так учинив, от тільки моя була у нього в кишені, в неї був загорнений ключ. «Дідько», – вилаявся Вайтлоу, – «що це біса за сморід?» Гадки не маю, відповів Драмон, затискаючи носа. Азотна кислота, сказав Гуч. Навіщо цьому Фогелю азотна кислота? запитав Вайтлоу. Я підійшов до комода і висунув верхню з трьох шухляд. Там не було нічого особливого, так, різний мотлох. Кілька листів, списаних чужими літерами, і, як я припустив, з російськими марками. Два ножі для обробки деревини, ремінь та інші дрібниці. Я засунувши хляду, перейшов до нижніх. Вони були майже порожніми. Дві сорочки, на одній бракувало гудзика, на обох потерлися манжети, пара штанів, заяложених на колінах, тонка зелена кофта, кілька предметів нижньої білизни. Не так уже й багато, але ціле багатство для людини з таким достатком, як у Фогеля. Гуч, не прибираючи хусточки від обличчя, перетнув кімнату і нахилився над столом, оглядаючи інструменти. Він опустився навколішки і підняв з підлоги те, що я прийняв за тирсу. Чим цей чоловік заробляв собі на життя? За словами Бесі, він виготовляв ціпки, ручки, парасоль, щось таке, сказав Драмонд. Працював на іншого жида, але кілька тижнів тому його звільнили, і він вирішив відкрити власну справу. Навіть набрався нехабства і попросив у Бесі позичити йому грошей. Гуч звів брову. Вона позичала гроші? Іноді, якщо достатньо добре знала людину і була впевнена, що та поверне гроші. З відсотками, звісно. «І вона позичила фогелю? «Ні», – гмикнув Драмонд. – «клепки у неї в голові вистачило. Порадила йому забиратися під три чорти». «Ви були присутні, коли відбувалася розмова?» – запитав Гуч. Драмонд нервово засувався. «Не зовсім, але вона мені розповідала. Сказала, що він стояв біля дверей і чекав на неї. Сказала, що він змусив її нервувати». «А ви якось відреагували?» «Так, чорт, забирай!» – відреагував. Раптом Драмонд відчув себе у своїй тарілці. «Я піднявся сюди і наказав йому триматися подалі від моєї дружини!» «Ви його вдарили?» – поставив наступне запитання Гуч. Але Драмонд не встиг відповісти. «Інспекторе!» – навтрутився Вайтлоу, опускаючись на коліно біля ліжка. «Краще подивіться на це!»